Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é dor que d e satina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente. cuidar que se ganhem se perder é um estar se preso por vontade é servir a quem vence o vencedor é meter um com quem nos mata lealdade mas como causar pode o seu favor nos mortais corações conformidade Sendo assim, tão contrário o mesmo amor.